Невъзможно омагёсване. Живял някога един крал, който бил много обичан от своя народ. И той също ги обичал. Бил много щастлив, но никак не харесвал идеята, че трябва да се ожени и нямал никакво желание да се влюбва. Поданиците му настоявали той да се ожени. Накрая им обещал, че ще се опита. И така той решил да попътува по света с надеждата да срещне своята любима. И тръгнал да я търси, придружен само от един придворен, който не бил умен, но имал добра преценка. Принцът обиколил не едно кралство, правейки всичко възможно да се влюби, но напразно. В края на двугодишното си пътуване се отправил към дома си. Изведнъж се чул пронизителен звук от пищящи котки. Ужасният шум доближил до тях и тогава видяли сто огромни испански котки, които бягали към дърветата. Всички били близо една до друга и тичали в една посока. Били преследвани от две огромни маймуни в лилави костюми, яхнали английски мастифи и издавали пискливи звуци с тромпети и грачки. Оз съм огромна маймуна в лилав костюм и язде английски мастифи след тях вървели над 20 дюджета, яхнали вълци и котки, облечени в копринени лилави дрехи, като тези на маймуните. Кралят и неговият придворен гледали с недоумение необичайното шествие. След малко се приближила красива девойка, която яздела тига. Щом я тигър, що е видял, принцът останал като омагиосан и се влюбил. Коя ли е тази красавица? За негов късмет, едно от джуджетата било изостанало от другите. Коя е жената, която яздаше тигара? Принцеса му ти носа дъщеря на краля на кралството, в което се намирате. Тя много обича да ловува и за това преследваше зайците. Накъде е двореца на краля? Казвай бързо! След няколко часа пристигнал в столицата и побързал веднага да се представи на краля и кралицата. Щом чули името му и това на кралството му, го приели с отворени обятия. Поздравления за успешния лов, принцесо! Но тя нищо не отговорила. По едно време понечилата да каже нещо, но баща и майка и... Веднага я прекъснали и започнали да говорят. Толкова е прелесна! Виждал ли си такава хубост сега? Защо ми се виждаш разтревожен? Нима принцесата не е достатъчно красива? Безспорно е красива, но за да бъде човек щастлив не е важна само красотата. Честно казано, ми се струва, че има нещо в изражението й. Глупости! Това е просто надменност и високомерие. Нищо повече! А, това, че ни давате да говори, ми се струва малко подозрително. Забележките на придворния бяха само за добро, но неговото неудобрение само засили любовта на краля. И още на същия ден поиска ръката на принцеса Мутиноса. Оставиха му две условия. Първото бе сватбата да се състои още на другия ден. А второто да не разговаря с принцесата, докато не стане негова жена. Въпреки неодобрението на придворния, той се съгласи и първата дума, която изрече неговата жена, беше... Да. Което се отнасяше за сватбата им. Опасенията на придворния се оказаха съвсем верни. Младата кралица се оказа доста неприветлива за всички в двора. Беше злодна и лоша. Един ден, докато яздаше навън, срещна една бедна старица, която вървеше по пътя. Тя се поклони и после тръгна, но тогава кралицата извика. Не знаеш ли, че аз съм кралицата? Защо не ми се поклони до земята? Там. Никога не са ме учили как да се кланям, но не съм искала да проявявам неуважение. И смеж да ми отговаряш. Вържете я за конем ми веднага и ще я заведа при най-добрия учител по танци в града, да я научи как да се кланя. Феите са мои закрилници. Феите са мои закрилници. Вържете я. Добре е. Но знай, че те предупредих. И когато кралицата по пъна си да тръгне, той не помредне. Напразно се мочише и тогава той се превърна в бронз. Но какво става? Лоша жено, недостойна си за короната си. Исках лично да се уверя, че това, което се говори за теб, е истина. Сега нямам никакво съмнение за това. И ще разбереш дали трябва да се присмиваш на фейте. Плацида казала на кралицата на фейте за случката с Мутиноса, а тя поискала да я превърне в бронз. Но Плацида била мила и състрадателна и помолила за по-леко наказание. Така решили Мутиноса да стане нейна слугиня за винаги, докато не се здобие с дете, което да заеме нейното място. По право, сега си моя слугиня, но тъй като си с потекло, това може да ти дойде прекалено много. Ето защо ти заповядвам само да метеш стаите и да къпеш кученцето ми. се родила чудесно малко момиченце и когато се възстановила, Феята е смъмрила за предишното й поведение, накарала я да обещае, че ще бъде добра и я отпратила обратно при краля. Плацида се отдала изцяло на малката принцеса. Започнала да мисли коя от феите да изстане кръсница, за да я ориса най-добре. И накрая е избрала да са двете добри феи. Те решили да направят най-доброто за нея – Кръстилия Грациела. Знаете, сестри мои, че най-често срещаното наказание, което практикуваме, е да превръщаме красивото в грозно, умното в глупаво и да преобразяваме хората в каквото поискаме. Аз смятам, че ще бъде най-добре, ако едната от вас я дари из красота. Другата с интелигентност, а аз ще се погрижа тя никога, да не приема друг образ. Двете кръсници се съгласили и що малката принцеса получила техните подаръци, си тръгнали. Плаци да се зела да даде най-доброто обучение на детето. И се справила добре. Малката Грациела растяла толкова хубава че още докато била дете, славата й се носила навсякъде. Дори прекалено много. Един ден плаци да останала изненадана от посещението на кралицата на феите. Чух и останах много изненадана от отношението ти към Мутиноса. Отнесла си се много снисходително за разлика от нея. Дойдох, за да отмъстя за обидата на нейната дъщеря. Осигурила си да расте хубава и умна и да не може да променя човешкия си вид. Затова ще я пратя в един омагйосен затвор и тя няма да може да го напусне, докато не срещне човек, когато да обикне. Мой дълг е обаче да направя така, това никога да не се случи. Когато вече била голяма, Грациела била не само много изискана, но и много мила. Бонета, ела да видиш! Какво ли е онова нещо? Трябва да е мъж-русалка. Мъж ли каза? Бързо да слезем и да го видим отблизо. Той носел плетена кошница, пълна с редки раковини подарък за принцесата. Ама, че ужасно изглеждащо създание беше това. Предполагам, че не всички мъже са като него. Всъщност не. Грациела любезно приела подаръците, които и носел. Всяка вечер той идвал, свирейки с раковината си. Гмуркал се и забавлявал принцесата, която стояла на прозореца. Тя само се покланяла от балкона, но никога не слизала на врата. За нас тази кула е просто едно място, понеже не можем да живеем извън водата. Бонете ги поканила вътре. Те стояли в плиткото така, че цялото им тяло да бъде покрито с вода. Няма съмнение, мадам, че си се скрила, за да избегнеш тълпите от ухажори, но брат ми вече умира от любов към теб. На свой ред принцесата разказала цялата си история на русалката и я е уверила, че много съжалява за това. Може би, някой ден може да успееш да се освободиш от това. Смея да твърдя, че не са толкова ужасни, колкото ми се сториха. И вече няма да скучаем толкова много. Скъпа моя, колко самоуверени са младите хора. Но какво мислиш за влюбеният, когато си пленила? Не бих могла да го обикна, но могат да ни бъдат полезни. Русалката често се връщала и все говорила за любовта на брат си. И всеки път Грациела й казвала как не е да избяга от затвора. След кратки обещания, Грациела се съгласила да й покаже кулата отвътре. Бонета останала долу с русалката. Бонета била много талантлив художник и нарисувала картина на красив млад мъж с красиви кадрици. С приятна външност и прекрасни сини очи. Когато го завършила, го показала на Грациела. Не мога да повярвам, че въобще съществува толкова хубав мъж на света. А едва ли някога мога да го срещна? Каква полза от това? О, скъпа, колко съм нещастна! Този принц обаче бил чул за омагесената кула и бил твърдо решен да стигне възможно най-близо до нея. Екипажът му смятал, че е много опасно и капитанът се възпротивил. Изпращаш ни на сигурна смърт! Нека хвърлим котва на твърда земя и ще потърся феята, която винаги ми е помагала!» Принцът спрял на най-близкото място и изпратил капитана да помоли феята за съвет – Помощ. Чух нещо за това и ще изпратя своя доверен гълъб, да провери дали има някакво слабо място и да се промакне вътре. Прекрасна принцесо влюбен съм и те моля да приемеш любовта ми. Повярвай ми, ще направя всичко, за да сложа край на твоето нещастие. Артур! Казваш, че ме обичаш, но аз не мога да ти обещая, че ще те обикна преди да съм те видяла. Изпрати ми свой портрет по този пратеник. Ако ти го върна, трябва да се откажеш. Но ако го задържа, ще разбереш, Грациела. След няколко часа доверената малка птица се върнала обратно, като носела портрета на принца. Сега Да не губим повече време. Мога да те направя щастлив само като те превърна птица и ще се погрижа да ти върна обратно образа в точния момент. Целуни малкото птиче. Принцесата се почувствала уморена и полегнала върху килима. Точно тогава развалили проклятието й. Кулата започнала да се люлее и да се руши. Монета се завтекла към кулата, за да може да загине с любимата си принцеса. Точно се канала да го направи, когато дошла добрата фея, с феята плацида в карета, под венецианска чаша, теглена от шест торела. Хайде бързо! Кулата ще падне! Те разбрали, че кралица Мутиноса е починала преди няколко години, но нейният съпруг, крал Джеймс, още е жив и здрав и щастливо управлява кралството си. На драго сърце посрещнал своята дъщеря и всички отпразнували завръщането на очарователната принцеса. Сватбата се състояла още на следващия ден и дни наред организирали балове, вечери, турнири, концерти, и всякакъв вид развлечения, които продължили дни и нощи. Принцът и принцесата заживели щастливо до края.